דברים, פרק כ׳ כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, לא תירא מהם, כי אדוני אלוהיך עמך, המעלך מארץ מצרים, והיה כקרובכם אל המלחמה, וניגש הכהן, ודיבר אל העם, ואמר עליהם, שמה ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם.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 ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר יכללנו. ומי האיש, אשר ארס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, פן ימות במלחמה, ואיש אחר ייקחנה. ויספו השוטרים לדבר אל העם, ואמרו, מי האיש הירא ורח לבב, ילך וישוב לביתו, ולא ימס את לבב אחיו כלבבו. והיה ככלות השוטרים לדבר אל העם, ופקדו שרי צבאות בראש העם. כי תקרב אל עיר להילחם עליה, וקראת אליה לשלום. והיה אם שלום תענך, ופתחה לך, והיה כל העם הנמצבה, בה, יהיו לך למס, ועבדוך. ואם לא תשלים עמך, ועשת עמך מלחמה, וצרת עליה. ונתנה אדוני אלוהיך בידיך.